Goeiemorgen, dit is 8 uur, vrydagochend en uh, dit is die 15 april. Hier volg die nieuws op SAK nieuwsradio, gelees door my, Dion Bote, weer ek keer. Goeiemorgen. Hoofrechter Mogweng, Mogweng sê, Suid-Afrikaners het van die reenboog na, vergeet en jaag net persoonlijke rykdom na. Hy sê, Suid-Afrikaners dink net aan geld, ma. Mogweng wat die Victoria en Griffith-McKenge gedenkleesing by die universiteit van Natal en Durban gelever het, het die redens bevraagd ek en waarom Zuid-Afrikaners hulle aangierigheid oorgegeen. Hy sê, die doel was nooit dat baie min swart mense ryk moet word nie. Volgens hom moet mense eerder probleme soos die ekonomie, armoede en die verdeling van grond aanpak. Die aanzoek dier die minister van Justitie, Michael Masuta, om appel aan te teken teen die vroere uitspraak van die hof waarin Janus Wallus sy paroolaanzoek goedgekeer is, is met koste van die hand gewys. Regter Nicolien Janssen van Nieuwenhuysen het die uitspraak donderdag in een volgepakte hof gelewe. Wallus sy aanzoek om parool is afgekeer dier Masuta waarna hy hom tot die hooggerechtshof gewend het. Die aanzoek was suksesvol en op 10 april 2016 het die hoofd beveel dat Wallis op parool vry moet word. Dit het die minister laat besluit om die appelhof in Bloemfontein te nader. Die transaksie waar volgens die Gupta-families ook by investments die Glencore Optimum Call Holdings in Pumalanga vir meer as 2 miljard rand aangekoop het, is afgehandeld. Dit volg nadat ook by Moeskarel om bankgeriewe te bekom, nadat vier Suid-Afrikaanse handelsbanke hulbande met die maatskapie opgeskort het. Die banke het hulbande verbreek en nagerigte dat die Koepta familie 'n onbehoorlijke invloed oor president Jacob Zuma uitgeoefen het. Ook by sy bestuurshoof Nazim Hoa sê die transaktsie bewys net weer ook ook by sy betrokkenheid in Suid-Afrika. Hy sê dit het meer as 3000 werksgeleenthede gered. Volgens Pravin Gordhan, die minister van Finansiërs, is die korrekte prosedures nie gevolg toe ooreenkomste aangegaan is tussen Denel en die Guptas nie. De NL en VR Laser Services, wat aan die Guptas en die Zuma's behoort, het ooreenkomst aangegaan genaamd De NL Asia, waar volgens De NL producte sou voorsien vir die oosterse mark. Dit blykt dus dat die ooreenkomst nie onwet, nie wettig is nie en van geen waarde is nie. Korruptie in die departement korrektiewe dienste het die in Kandla skandaal van president Jacob Zuma na klein gehaad laat lyk like, toe een tendercontract bijna deurgeglip het. Die tender wat glo vir een bedrag van so 370 miljoen rand toegeken is, sou in weese nie meer as net 50 miljoen rand beloop het nie en die res sou in die sakke van corruptus beland het. Die contract wat vir inlichtingstechnologie en verwante dienste toegekend moes word, het meer as 300 miljoen rand beloop terwyl die werkelike waarde daarvan hoogstens 50 miljoen rand so wees. Kenneth Brown, een woordvoerder van die regering, het bekend bekendgemaak dat korrektiewe dienste een contract onderteken het van 378 miljoen rand om een geïntegreerde bestuurstelsel in werking te stel. In 'n bewaarde bepaling wat gedoen is, het ambtenare gevind dat die contract nie meer as 50 miljoen rand oor te wees nie. Braan staan as hoofdtoesighouwer in die teesorie wat moet kyk dat tenders binne die wet is en dat voorwaardes duidelik en realisties is. Politieke ontleder sê die korrupt, korruptie is bezig om nieuwe hoogtes te bereik, maar dit is verblijden dat die thesorie mechanismes in plek het om tenders na te gaan en onrealmatighede vast te vat. Die webblad World Defense het foto's gepubliceer wat na bewering wys waar president Zuma optree by die opening van 'n wapenfabriek in Saudi-Arabia. Die presidensie wou tot disver nie bevestig dat Zuma betrokken was. Een foto toon aan waar Zuma langs die adjunkt Mohammed bin Salman bin Abdulaziz staan. In die achtergrond is een plakaat wat sê Zuma open die militaire vierpilfabriek. Volgens die webblad gaan die staatsbeheerde wapenvervaardiger Denel met sy Saudi-Arabiëse ewe knie saamwerk. Die minister van Finansies, Praveen Gordon, het vroeger gewaarskie dat Daniels skuldig sal wees aan financiële wangedrag, indien hy sonder die nodige toestemming voortgaan met een gesamenlijke oorneeming met een maatskapie wat bande het met die Gupta familie. Die adjunkt minister van Hoer Onderwijs, Hoemduduzi Manana, het erken dat onopgeleide jongmense 'n groot probleem is. Hy was die spreker by 'n seminar oor kwalifikasies op Ermelo in Mpumalanga. Volgens hom is een van die probleme wat werkloosheid onder die jeug bevorder, die feit dat skole nie beroepsberoepsonderrigheid verskaf nie, beroepsonderrig verskaf nie, verskoon Manana het jong mense aangemoedig om dit te oorweeg om by die beroepsopleidingskolleges te studeer om die nodige vaardighede te kry. Een saak van verkrachting is geopend teen een bekende ANC-ambtenaar in die Waterbergdistrik van Limpopo. Een politie woordvoelder, Ronell Otto, sê een 33-jarige vrou het die saak aangemeld. Otto sê, hoewel die ambtenaarse naam bekend is, is niemand nog in echtenis geneem nie. Die politie onderzoek nog die saak. Die staatsveaardse naidienst sê die jongste voorval van Afrika perdesiekte op 'n plaas buiten die parel in die Westkap kan die Europese Unie se verbod op die uitvoer van Zuid-Afrikaanse perde tot in 2018 nog verder verlik. Die EU verbod is 2 jaar gelede gelede ingestel en moet in juni hersien word. Een staatsveaars, Gary Burman, sê die verbod kan korter wees indien voorvalle van die siekte laag bly. Een nieuwe voedselverwerkingsfabriek het net buiten Kimberley verreis. Die reesefabriek, wat in 'n beraamde koste van 400 miljoen opgerig is door GWK, is by die modderreveer gelee en is een aanduiding van se vertrouwe in die landbouw. Die Farmfoodsfabriek is waarschijnlik die mees moderne een van sy soort in Afrika en een reese aanwinds vir die Noordkap met sy technologisch gevorderde toerusting. Koringprodukte, pasta en lekker nie sal by die aanleg gereed gemaakt word om onder die nieuwe Nature Farm handelsnaam bemerkt te word. Soetsdisse en Italiaanse technologie is ingebring om in die om die nieuwe bedrijf met sy gesofiskeerde toerusting in bedrijf te breng so 110 nieuwe waarsgeleendhede is geskip. En nou nie uit die buitenland. Kort na dat die Amerikaanse lichtmacht ‘n onbekende aantal van sy mees moderne vliegvegvliegtuie vlieg, vlieg, na Europa oorgeplaas het, is die spanning verhoogd tussen Moskou en die Pentagon. Die gevaarlike situasie het sy ontstaan met pro-Russiese inwoners van die Krim eiland, wat in een referendum ten gunste van afscheiding van die Oekraïne gestem het. Amerika het die Russe daarvan beskuldig dat hulle die spanning in die Krim eiland verhoog het, terwyl Rusland die VSA daarvan beskuldig het dat hulle inmeng met die Oekraïnese korruptie in die regering. Minder as 'n week gelede het Amerika van sy moderne F22 vegvliegtuie na Europa oorgeplaas met die doel om 'n boodskap aan Moskou te stuur. In reaksie daarop het twee Russiese vegvliegtuie gister 'n aggressiewe laaflug oor Amerikaanse skip uitgevoer. Die Amerikaanse vaartuig was blykbaar reeds in die gebiedswaters van Rusland. Toe die, vlieg, toe die vlug oor die missieldraande draande vaartuig uitgevoer is. Die Russische vlegvliegtuig was ongewapen en is blijkbaar ten doel gewees om as waarschuwing te dien. Een Amerikaanse woordvoeder beweer dat die Russe kor daarna ‘n helikopter oor die vaartuig lag vlieg het, wat een reeks foto's van die misiel geneem het. Daarna het die Amerikaanse skip die gebied verlaat en bevind omtans in die Baltiese see wat buiten die recessiegebied is. Daarvoorsoos in Amerika het vastgesteld dat die besmetting van een Zika virus wel verantwoordelik is vir die afweiking wat by Babas gevind word. Die besmetting wat in Brasilië begin het en honderde verwachtede vrouwe besmet het, word as een groter krisis as die Ebola virus beskou. Beide die Ebola-wirus en die Zika-wirus het hulle oorsprong uit Centraal en West-Afrika, maar die Zika-wirus het sy grootste skade in Brasilië gedoemd. Die Zika-wirus word oorgedraad dier een muskiet wat slechts in die Zika natuurieser vaat gevind word en wat op onverklaarbare weise in Brasilië gekom het. Dit het tot een ernstige plaag daar geleid alhoewel die regering duisende weermachtlede recht oor die land ontplooi het om die meskiette te bespuit, het wetenskaplikes is intussen bevind dat die virus ook deur seksuele kontak oorgedra word. Gezondheidsdienste in die VSA het nou finaal vastgestel dat die virus breinskade by ongebore babes veroorzaak tydens die swangerskap en dat die virus oorgedra kan word van een persoon na die ander. Hulle vermoed dat die virus in Brasilië is ween seksuele oordrag, maar natuurdeskundiges is, is van mening dat die muskiet dier mense oorgedraas na Suid-Amerika. Wetenskapelikus het intussen gewaarskiet dat die virus wereldwijd kan verspreid wat ernstige gevolge inhoud vir geboortecijfers as een teenmiddel nie gauw ontwikkel kan worden. Ondersoekers inspecteert tans meer as 4000 besmette gevalle in Brasilië en het aangekondigd dat meer as 1100 gevalle van breinskade reeds geidentificeer is van pasgebore babas. Verskye gevalle is reeds so ver as in Noorwee aangemeld, wat die vermoeden laat postvat dat die hele wereld besmet kan word. Nou ja, na dadenies kom ons kyk na die financiële aanwijsers soos verskaf dier MoneyWeb. Die Amerikaanse dollar verhandel tans teen 14 rand 55 en 1 euro sal die 16 rand 36 kos. Een pond sal die 20 rand 53 uit die zakja. Die goudprys verhandel tans teen 1228.8 Amerikaanse dollar per fijn ons en brandrieolie teen 43.6 dollar per vat en nou sport nie's. Die Lions in die tweede plek van die Zuid-Afrikaanse afdeling van die Superweeks, sy strijd tegen die eerste geplaaste stormers, is die naweekse hoogtepunt uit die Zuid-Afrikaanse hoogtepunt. Die wedstrijd word saterdag gespeel net na die krachtmeting tussen die Bulls en die Reds op loftes. Die Lionse africhter Johan Akkerman kon weer nie plek vind vir die skramskakel Vaf de Klerk in sy beginspan vir zaterdagse superwedstrijd tegen die Stomers in Johannesburg nie. Ross Kroné, wat verlede week uitstekend gespeel het, nadat hy lang met die besering van die veld was, behou sy plek op skramskakel in 'n onveranderde opdrafspan. Daar is ook nie aan die bank verander nie. Akkerman sê continuiteit is in die stadium belangrik en die Lions het dus nie die rotasie van spelers oorweegd. Daar is echter kommer oor die flank Jakko Krielse armbesering. Hy het verlede nalik ten die Sharks in die 53ste minuut van die veld gekom. Een besluit oor sy deelname sal ees later vandag geneem word. Die stommerse afvrichter Robbie Fleck het vier veranderinge aan sy span aangebring vir zaterdagse wedstrijd. Twee van die die skuiwe is in die voorry waar Jesse Janssen van Rijnsburg van die bank af met olie kebel routeer word en die hakker Bongi Mbonambi kry weer kans in die optrafspan in die plek van Skaran to Benny wat last van die duispeer het. Nizam Kar vervang vir Sia op die flank in 'n rotasieskuif en die skramskakel Niegroem is weer terug na sy lichte kniebesering en draf in Louis Schrederse plek op. Dit is interessant dat verledejaarse superspeler van die jaar en een van die finaliste as uit Afrikaanse speler van die jaar, Damien De Allende, steeds nie vir die kapernaas begin nie. Hy het verlede week van die bank af sy terugkeer tot rugby gemaakt na een besering wat hy in Japan opgedoen het. Die Bulls, tweede in sy afdeling na die stommers, speel saterdag aan teen die besoekende Reds van Australië met die Cheetahs wat vrijdag aan thuis teen die Sunwolves te staan kom. Die Cheetahs het tol eerste wedstrijd in die Sunwolves in Singapore in die doodsnikke 33-32 gewin, maar begin nou effes een ritme kry, terwyl die beserings en skorsings die Japanes saterdag sal knip. Die Kings het een loslootje die naweek. Nou ja, dit is sommer een lekker volrak die naweek wat voorlee, so kry maar genoeg bolton en iets om dit mee af te slik en geniet het. Maar vir nou kom ons kyk na die verwachte minimum en maximum temperature van die hoofsentre soos dit verskaf is deur die Suid-Afrikaanse Weerburo. Ons begin in Gauteng met Johannesburg 13 op na 'n van 29, Pretoria 15 29, Musina 16 34, 15, 28, 20, 32, Durban 19 tot 30, Ooslondon 21 en een maximum van 32. Port Elizabeth 17, 31, George 15, 26, Kaapstad 1324, Calvinia 1435, Springbok 1934 34 en Alexanderbaai 13, tot ’n maximum van 30. Uppington begin met een lekker 17 grade en dit kookskuif op tot by 33, de Aar 15 tot 28, Bloemfontein 12, 28, Kimberley 14, 27 en laastens Muffikink 15 met 'n maximum van 28. Die bulletin en weerbureau is saamgesteld dier inlichting verkry van verskye onafhandelike bronne, Besoek geris ons Facebookblad vir meer inlichting oor ons interessante programma wat volg recht dier die dag. Dit dan die einde van Dienies om 8. Ek is die Bota en tot die volgende keer. Seenwense en groete van huis tot huis.